Gomita, ez dela seriosa erantzondu eaeko lehen dakariak. Erran bezala, garari eskaini elkarrizketan, lusoko gertakariak aipatzen ditu David Pla etako omintzakideak. Dio, gizarte zibilak konponbidearen egutegia bere hartu duela, eta horrek konponbiderako beste eskema bat osatzea ahalbidetzen duela, ezin baita Espainiar eta Frantziar gobernuak mugitzearen zain egon e dagokionez, zetengabe elkarlan eremuak sortzen eta ekimenak partekatzen saiatu direla dio plak, bainan inigo urkulu autonomia erkidegoko lehen dakaria estela hortarako prest. Eusko jaurlaritzak erantzun dio David Plari, Azpimarratuz, etaren proposamena estela seriosa eta e jadanik egina duela bere proposamena. Desarmatzea zertan den galdetzean, etako ordezkariak dio, gizarte zibilak eta etak armagabetzearen ardura gizarte zibilaren esku uztea adostu zutela, foro sozialak markatu norabidean. Lan hori burutzeko, gizarte zibilak babesa beharko duela gehitu du David Plak, nazioarteko eragileen eta euskal herriko eragileen aldetik, baita erakunden eta erakundetako ordezkarien aldetik ere. Aipatzekoa da ere bukatzeko ieslari eta deportatuen gaia aipatzeko laugarren foro soziala antolatuko dela Donostian martxoaren 10ean martxoaren 11 endaian finkatua zen foro soziala aldiz, irailera gibelatu dute